Romallara Məktub 7. Fəsil Ey qardaşlar, bunu qanuni bilənlərə söyləyirəm. Məyər bilmirsiniz ki, insan yalnız sağ ikən qanun onun üzərində hökmə malikdir? Məsələn, ərli qadın qanunla ərinə o vaxta can bağlıdır ki, əri sağdır. Amma əri öldükdə qadın nikah qanunundan azad olur. Buna görə də Əgər qadın əri sağ ikən başqa bir kişiyə ərək edirsə, zinakar sayılır. Amma əri ölsə, qadın qanundan azad olur və başqa bir kişiyə ərək etdikdə zinakar olmur. Eləcə də, qardaşlarım, siz də Məsihin bədəni vasitəsilə qanuna münasibətdə ölmüsüz ki, başqasına, yəni ölülər arasından dirilmiş Məsihə məxsus olasız, belə ki, Allah üçün bəhrə verək Çünki biz cismani təbiətə görə yaşayırkən Günahın qanun vasitəsilə gələn həvəsləri Üzvlərimizdə fəal edir Buna görə də biz ölüm üçün bəhrə verirdik Amma indi əvvəlcə əsiri olduğumuz qanuna münasibətdə ölüb Ondan azad olduq Nəticədə yazılı qanunun köhnə yolunda deyil Ruhun yeni yolunda qulluq edirik Bəs nə deyə bilərik? Qanun günahdırmı? Əsla! Qanun olmasaydı günahın nə olduğunu bilməzdim. Əgər qanun Tamah salma deməsə idi Tamahın nə olduğunu anlamazdım. Lakin günah Bu əmrin vasitəsilə fürsət tapıb Məndə hər növ Tamah əmələ gətirdi. Çünki qanun olmasa Günah ölüdür. Bir vaxt qanun məndə yox ikən Mən sağ idim. Amma O əmr mənə gələndə günah dirildi, mən sə öldüm. Beləcə anladım ki, mənə həyat verməli olan bu əmr mənə ölüm gətirdi. Çünki günah o əmrin vasitəsilə fürsət tapıb məni azdırdı və onunla məni öldürdü. Buna görə də qanun müqəddəsdir. Əmr də müqəddəs, ədalətli və yaxşıdır. Belə çıxır ki, yaxşı olan bir şey mənə ölüm gətirdi, əsla. Məhz günah, günah olduğu aşkar olsun deyə, yaxşı olan bir şeyin vasitəsilə mənə ölüm gətirirdi. Belə ki, günah əmrin vasitəsilə hədsiz günahlı olduğunu göstərsin. Biz bilirik ki, qanun ruhanidir. Mənsə cismani olub qul kimi günaha satılmışam. Çünki nə iş gördüyümü anlamıram, istədiyimi deyil, Nifrət etdiyim şeyi eləyirəm. Əgər istəmədiyimi eləyirəmsə, onda təsdiq edirəm ki, qanun yaxşıdır. Elə isə, artıq mən deyil, daxilimdə yaşayan günah bu işi görür. Bilirəm ki, daxilimdə, yəni cismani təbiyyətimdə yaxşı bir şey yaşamır. Çünki yaxşı şey etmək istəyi məndə var, amma onu yerinə yetirməyə qadir deyiləm. İstədiyim yaxşı şeyi etmirəm. Amma istəmədiyim pis şeyi edirəm. Əgər istəmədiyim şeyi edirəmsə, onda artıq mən deyil, daxilində yaşayan günah bu işi görür. Beləcə bu nəticəyə gəlirəm ki, yaxşılıq etmək istərkən məndə pisli yüzə çıxır. Bir yandan daxili varlığım Allahın qanunundan zöv qalır. Amma üzvlərimdə başqa bir qanunda görürəm ki, ağlamın təsdiq etdiyi qanunla mübarizə aparır və üzvülərimdə olan günah qanununa məni əsir edir. Necə də yazıq insanam, ölümə düçar olan bu bədəndən məni kim xilas eləyə bilər? Rəbbimiz İsa Məsihin vasitəsilə Allaha şükür olsun. Beləcə, mən ağlımla Allahın qanununa, cismani təbiətimlə isə günah qanununa qulluq edirəm.